Fredsfranden presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Oh, oh, oh, oh. Fredsfranden morgon till trotto med Janne Holmbom och Johanna Lind. Vi är FM. Ja, god morgon och välkomna till Fredagsfrallan Säsongspremiär Bara en sån sak Cry, cry, cry Du lyssnar på Fredagsfrallan Ja det gör det. ny säsong och nu är vi igång hörni Varmt välkomna tillbaka, god morgon Zomenbygd och god morgon världen Ny energi, samma gamla Janne bakom spakarna Och sidekick min kompis Anders Wille -Villander. Tjena ville? God morgon, god morgon Vad roligt att se dig Ja Aha, det samma Ja, det säger du bara ja, ja, Bara för att det står på det. pappret framför <laughs> dig <laughs> du ska säga det Hör du hur har sommaren varit? Ja är bra Ja. Eh, måste jag säga ovanligt fint väder. Ja, har du låtit bli att vattna? Nej, du tar vatten från sjön kanske när du vattnar. Nej, jag vattnar försiktigt gör vi faktiskt. Ja. Men eh, alltså så tott är det ju inte hemma, det tycker jag inte. Nej. Mm. Vadå så att det, det, det är inte så tott? Tott. Tot. Nej. tott, putter på. Ja, Absolut. härligt. Ja. ja. Det är, det är härligt att höra ja. din riksvenska i alla fall. Tack du. du. Du ehm, tidigare kommunalråd tidigare hockeyproffs Ja. Va? Ja, lite av varje. Ja och, och, och, och, och fortfarande storbror till tennisstjärnan Mats Wilander. Ja, det har ju inte hänt så heller. Men du Men... han bara blir gammal. Ja, han är ju över 60 så visst. Ja. Det är ju ingen ålder menar jag. Nej, det är, ingen ålder jag på, det är ingen ålder på det en häst. Nej. Skulle du ta ett sätt mot honom nu idag? Det är inte i närheten, nej nej. Nej. När tog du själv? När tog du Gem senast? Ja, det var ju någon gång på 90-talet. Ja. Ja, var det så pass? Ja, det tror jag tror det. Säger du? 90 då var Nej, vänta lite, du måste ju tänka. Han var ju som bäst då. nej, ja. det, nej nu, Jag tänkte på 70-talet Ja, 70-talet, ja, <laughs> ja. ja. Men jag, jag är nyfiken. du du, du nog hocken? Nej. Nej, alltså, nej, nej, nej. Det åker det du någonting? Och säga, det, det kanske händer. inte är sommaraktivitet, ja det kan det väl vara. Du har bytt en knäled så nu ska jag testa och byta en annan också för att se. Efter det så är det möjligt att man tar ja, sigillerna det. igen. Ja. Jag läste, det, vi kan snacka två sekunder om, om knäleder och om svensk sjukvård. Jag läste Stefan Sauk, vet du han? Oh ja. ja. Mm. Han, han fick jättrås, jävla jättrås. Mm, mm, mm. Och han, dels så hade i, jag, eller I knäna? Ja, i knäna också. <laughs> ja, <okay. laughs> och han, han, han googlade som självklart, eller, eller vad han gjorde för någonting. Och han hamnade i Belgien. För i Belgien så har de ett nytt sätt eh, för, för knäledsbyte. Där man inte byter hela knäleden. Så du får en mycket kortare konvalescens ja. Och du får ett minst lika bra, eller kanske rent av bättre resultat. Okej. Okay. Och han var ju då självklart topptunnelgalen galen <kör> över att detta inte fanns ja. att välja i Sverige. Och, då, och, och han hasplade ur sig över att det är så stor overhead och det är så stor administration. Och det tar så lång tid innan man, innan man får in ny teknik och sådär. Ja. Ja, det, jag vet inte om, om det kan ligga någonting i det. Ja, jag har ju svårt för alltså, bättre sjukvård än det är. Jag presterade runt mitt knä. Det får du fan leta efter. Ja, det så. Jag ja. var ju helt suveränt profsia. Och det byter man inte heller, bara hela knä. Nu gjorde jag det förvisso, men ja. man byter ju hälften även där. Så att, ah, okay. fick, nej, du, fick du med ditt gamla knä? glasburk jag, jag hade tänkt att fråga det men <laughs> Jag såg inte värdet av ett sånt minne. <laughs> men att det gjorde ont, om naturligtvis. Ja. Men, men jag var ju på benen direkt efter ja. på så Jag ja. var inte med med det. Nej. Men det, var, det var så. Men, men med kryckor och grejer, självklart. Då, eller? Nej, man ska stödja. Jag belastar så mycket av orkar. Sådant. Ja så det är ju ett helt annat synsätt men men äh, jag är sjukt nöjd. Ja, vad härligt. Ja. Eh, och men men är det? An vilket vilket var, var det högerbyte först, Högerbyte ja, och så ska jag vänster. Förhoppningsvis för jag har lika jävla ont i det som jag hade i det andra. Men är det artros eller? Ja, det är konstaterat. Finns men, inget kvar mellan ben och ben så det, Nej ja. men jag har ju samma sak. Och så att, och, och, för, för, för ett par veckor sedan så kände jag så jag, jag styrketränar rätt mycket just benen och för försöker bygga och så att, fan det, det här är bra så jag går ut på en en, en lätt joggingrunda. Ah, ah. Ah, straffar sig direkt, alltså. Det är ah, galet, alltså. ja, Jag har funderat på det när jag ser dina inlägg på Facebook. För du skickar ut bara hundarna och så står du själv. Ja, ah, jag står bara och tittar uh, så. Ah, ah. ah, det, det, jag tycker det är så konstigt för gå. Jag går ju en timme varje morgon. Oh. Och, det, och gå, gå ganska fort tycker jag. Alltså, så fort som jag orkar. Det funkar. Ja, det funkar. Men så fort man jag vet inte, men det springa så belastar man väl på ah, ett helt annat det, sätt. Så liksom. är det. Ju. Ja. Oh ja, ja, häftigt. Är det, är det schemalagt till och med? Nej, Nej, men någon gång efter röt månaden. Efter röt månaden. Ja, precis. Ja. Ja, jag ska faktiskt in och operera mig idag. Eh, om vi fortsätter att prata. Vi är vi, den där åldern då, vi, då man pratar begravningar och sjukdomar. Ja. Jag, ska, jag, jag har ju så jävla dåliga tänder som man får skämmas. Jag liksom. pratar så här. Men, men, och det, jag fattar inte det. Alltså, jag trodde att socker var bra för tänderna men det visar sig det inte. Oh, fan. Så jag ska sätta in två stift in i, en bra bit in i, i käften. De har ju slitit ut två tänder och ja. så ska de sätta in två stift idag. Jag är så orolig alltså. ja, men Det finns bedövning, det känns ju ingenting. Jo, jo. Jag är gammeldansk ja det är jag ja det finns värre saker ja. Ja, det, gör, det gör det faktiskt. Du om någon borde väl veta. Men att sitta här med dig det är ju lite det är som att liksom kombinera kommunhus med tennisbanor och hockeyrink då, kan man säga. Lite är så. så? Ja. Ja. Om du fick välja kommunhus, tennisbana eller hockeyrink svårt. Kommunhus faktiskt. Ja. Det vet du Den roligaste perioden yrkesmässigt så här långt i ja. livet. Ja. ja. Och det, det ska jag säga, de sju åren inte sånt som det det var, det var mina roligaste år. Ja, okay. det var kul ja. vi hade. Ja, men vi hade vi hade kulare ja, vi, hade kul hade vi. Hade ja. kul. jag tror Vi vi gjorde något bra också någonstans ja. Eller, jag Ja, tror det Att träffa folk helt. då och då som, som vanligtvis inte liksom är som säger, Det var bra under du vill Det är kul att ja, ha det, exakt. Ja. Det, det sitter långt i Det gör det. Men det spelar ingen roll, månen kan vara dålig ändå. Det är där i lyssnar på Kredaspralla. Ja, det gör du. Det där var äh, Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising. Och varför spelade vi den idag? Jo, för idag, den 15 augusti 1969. Då drog Woodstock-festivalen igång. <hör> Kommer du, ihåg, kommer du ihåg, du, du, du, du borde komma där, du var ja, ganska ut. ung då, eller? Nej. Ja, 14 år. Ja, för det var ju äh, nästan på då. Jag kommer ihåg, jag hade gjorde, gjorde debut som 14 år i Alvesta SK. Det fanns ju inte mycket att lyssna på på den tiden på samma äh. sätt som idag. Men äh. Woodstock, det är ju något sånt där som det minnet har gett sig fast på något ja. sätt. Det är så fint, för liksom, de hade ju inte räknat med att... De hade ju räknat med att det skulle komma lite folk, men inte så mycket Nej. folk. Men jag såg... Jag såg så garslistan ja. och Jimmy Hendrix var ju, var, ju han var huvudnumret och han fick i gars då 69 18 000 dollar det tycker inte jag är så jävla dåligt det är det komiskt, 18 000 dollar är precis den någon i USA betalar för ett luftslott ja alltså, men be, be, kan du bredda vad var det för 5 meter luft Ja. Men nu, nu fattar inte jag. Luft, vadå? Nej, det var en italienska, jag kommer inte namnet på honom en ung konstnär som i som, eh, detta luftslott och då. Det, då är det alltså 8 gånger fem meter luft. Syns inte. Men eh, det lyckas man sälja i alla fall på auktion i USA för 18 000 dollar. Det är ju samma som Jimmy Hendrix fick <skratt> <år>. <skratt> Men eh, vad fick du då? Du fick ju ingenting med luft och ett äkthetsintyg från... Eh, ja, ja, det var liksom en inte, det var inte en akvarium eller något Nej, sånt. nej. nej. Utan, <skratt> det fick fantasin flöda fritt liksom. Men det är 8 gånger 5 meter, ja, det var noga med ja. att påpeka. Och även som sagt, var det var vårdtäcktes inte. Så med tanke på det så var det ju jävligt dåligt betalt för IME. Ja. Det måste jag säga. Ja, du nu? huvudnummer, det kommer jag inte ihåg. Ja, oh eller han var i alla fall den som var mest arvoderad mm, så att ja, han stod på topp där. Det de, var det inte en miljon stan. människor som i stort sett var det? Jo jo, du ja. visst! Alltså, och, och, och och de hade typ fyra bajamajor Mario och sånt <laughs> liksom. Maske ja, men det var så, den dagen Det var så här riktigt så här, sen, sen vet jag inte hur många som uppfattade musiken heller om man ska vara riktigt där. Mm, nej, liksom. det är möjligt men, äh. var... men. Men var, var var var lyssnar man då på det? liksom Radio Luxemburg eller eller vad var... Ja, det var ju precis det man ja. gjorde. Ja. Och eh, om man ville lyssna på pop för eh, vad det Sveriges radio hade ju inte hade de två kanaler ja, kanske, kanske tre, det, ja. möjligen ja. tre ja. men P4 fanns ja. ju inte. Ja, nej, Så, nej, nej, det var Radio Luxemburg och eh, ja, i stort sett det. Man kunde vrida in på <laughs> på transistorradion. <laughs> ja. Fänt alltså ja. Världen var ju så stor så stor Idag är världen så liten så ja. liten Idag får man ju in alla hemskheter Liksom vid frukostbordet Ja du förflyttade ju på ett helt annat sätt Fler ja. människor gör ju det i alla fall Ja, ja. ja så är det du, äm... På gott och ont ja. ja verkligen på gott och ont Det är kanske är det vi ska slåss på och sälja luftslott ja, Tillbaka höjd. till politik Det finns, ja. det finns ju marknaden upp med ja. ja, Det är ju en höjdare faktiskt ja. Du Anders, jag vet ju att du är van vid både högtidstal och nationaldagar i, i ditt gamla jobb. Alltså mycket så va? Eh, och idag är det Marie, Maria Himmelsfärd i stora delar av världen. Och både Indien och Korea firar om självständighet. Eh, alltså det, det, det är lite fränt alltså. Hur, hur mycket aktiviteter man har runt om då. Det här Maria himmelsfärden är liksom traditioner i Sydeuropa marknad, musik och alltihopa och sen är det Indiens självständighetsdag och alltihopa Så om, du, om du fick välja fritt bland alla utländska högtidsdagar vad, vilken av dem skulle du vilja vara med och fira kommer bara sådär ja, ja. Var det någon sådär? Ja, Det skulle vara på plats 17 maj. Det verkar ju vara ett stort kalas. Ah, just det. Och det är ju inte helt omöjligt heller. Det är ju absolut inte Nu är jag inte intresserad av 17 maj. på det Men det hade varit äh. häftigt att vara där. Ja. 4th of July i USA på vissa ställen fyra säkert. Säkert. Men, men nej, det är så. Jag menar, Vi ser ju själva 6 juni. Det passerar ju ja. nästan obemärkt. Tyvärr. Ja. Och ändå har det liksom ändå det är ändå höjts i ja, status det det. På ja, sätt. Va? Vi tittar ju på andra och ja, försöker bli bättre. Ja, ja precis. Men vi är inte så där. Vi är inte så vi är inte så eller vad man ska säga, Nej. uppspelta av det oss. Är vi det är inte vanligt. lätt uppspelta. Nej, men vi svenskar vi vill ju inte ta plats liksom. och Visa för mycket åsikter. Det tar man ju inte. Jag skulle, vilja vara, jag skulle vilja vara. Jag Jag skulle vilja vara. Det skulle jag vilja vara i. i uh... New Orleans under det här uh, Madre, Grada Madra ja, Jag vet ja. inte ens vad det heter Där skulle jag vilja vara med Det är så jävla mycket främ musik alltså, I enda hörn Och sen liksom billig bira Och lite grillat sådär, det känns ja. ju om det, om det inte är högt vatten den dagen som jullin står under vatten. Men, men det, det, det är en sån där grej som jag skulle vilja uppleva. Sen finns det någon, det finns någon ställe i Spanien där de kastar tomater på varandra. Någon ja. speciell dag. <laughs> det tycker jag var kul. Är jättekul, ja. Det är ju där de släpper tjurarna fri också. Så ja, man, det, man är inte förvånad. Det är jag inte så. Det är, är det Pamplona va? Ja. ja det är jag inte Nej. så intresserad av. Jag såg att i Andalusien, alltså i södra, södra Spanien. Där är fortfarande tjurfäckningen jättepå. Man ska äta tjurens svans. Precis. Och då ska den ha varit med om en bullfight. Liksom. Då är den riktigt bra. Ja, och då ja. kan man ju fatta vad som har hänt med tjuren då. Man ja, kan äta det. dess svans. liksom. Ja, ja. ja. ja, ja. Nej, men det är spännande. Fundera du då, du som lyssnar. Vad skulle du vilja vara någonstans? Skriv på vår Facebook-sida eller ring in till studion. eller. Ja, gör vad fan du vill. Så är det bara. Den här är ju en kanonlåt. Löranche vos al vire e veneri. du lyssnar på fredas Ja, det gör du. Fredagsfrannan med mig Janne, Hol Janne Holmbom bakom Spakarna och sidekick och gäst idag är Anders Villander, Ville Villander. Du, jag tänker på det här, du som gammal hockeyspelare, är man van att koppla av? Det verkar ju rätt avslappnat hockey. Ja, jo, det är det ju väldigt avslappnat. Men konsten är ju att kunna slappna av mellan matcher, mellan träningar. Och mellan byten till och med, eller? Eller ja, slappnar ja, man, man inte man av måste då? måste gå ner i barv, ja. och återhämta det så fort som möjligt. Och det är väl någon form av avslappning naturligtvis. Ja. Och konsten att kunna det. Det är ju inte så lättet, tycker jag inte. Men man är bättre på det idag än man var på min tid. Ja. Så visste man inte ens uttrycket vad det betyder. Avslappning, ja, det. yoga. Totalt du gör, för, för egentligen är det så där att, att, att, att ähm, i USA så firar man har man. Äh, Relaxion Day eller något sånt där idag, alltså avslappningsdagen så att de, man får slappna av sig lite. Men jag tänker på, på, på, på hockeyn där då, vill Ja. Äh, då funderar jag på vem. vem äh, du, du, har ju liksom, du har ju mött många på hockeyrynken. Vem, vem, liksom, vem var elakast av alla som du har mött? Alltså, så där, som liksom, alltså, förstår jag vad jag menar med ordet elak? alltså är väl en sak, men som var liksom så där fula. Finns det, fanns det några sådana? Jag fick ju en känsla av så här, om, man, om man pratar om alltså, stig salming fick man ju en känsla av att det var en elak jävel. Det har jag ingen ja, aning om. Han var nog mer, mer hård Slash elak, alltså ah, okay, ah. Vad, vad är skillnaden? Ja, han spelade ju inte, han spelar inte oschysst. Nej. Eh, det jag känner till om honom. Men däremot var han ingen, var ingen så Happy Gilmore. Det var väl därför han ja. var tvungen att börja med golfen. Ja. <laughs> ja. Men nej, men alltså elak vet jag inte om man mött någon sån. Nej. Jag var nog kanske, om du har frågat någon annan så kanske jag hade varit med. Ja, var, du, var, du, var du lite sådär? Ja. Men jag var nog ganska, vad ska jag säga, tjatig. Och både medspelare och ah, okay. domare ah. i och med att jag var lagkapten ganska många gånger, eller i no många år Så då har man rätt snacka med omgivningen på något sätt Ja ah, just det, då Då, då, då. Ah. då, då, då har man nytta av munläder ibland Ja ah. Så, ja Men annars hårdaste var en kille jag spelade med i HV, Bengt Halvarsson Det är den hårdaste åkspelaren jag har sett Ja ah, okej okay. På på alltså bara? Alltså römokare, bara sten ah. Alltså granit ah. i hela jävla kroppen Usch. Gjorde runt bara titta på honom. Ja. Ja, nej fy fan får man ta honom. Men han var duktig. Ja, han var ju ditt lag. Ja. Alltså. Ja, lag. Ja, liksom. Vi skickade ja. in honom och så fort det kris. Det var ingen som gjorde något. Alla visste vem han var. Liksom. Ja. Ja. Äh, men det, går inte, det går inte att vara mjuk i, i hockey. Det går eller? inte. Nej, det går inte, vi Hur det? inte på isen. Alltså. Sen kan man vara mjuk vid sidan om. Ja just Det av ja. är vi allihop. Vi hockeyspelare vi är väldigt mjuka vid sidan om. Är det det? Ja, ja. Så, men, men vad är viktigast då? Att vinna matchen eller ha en schysst försyr? Ja, det är jävligt bra fråga idag. Alltså. De har till och med frisyren intakt efter man har tagit av sig hjälmen. Ja, men hur, hur, är det, hur är det, det är möjligt? Alltså, hur är Det ja, möjligt? De som inget hår har för, fattar man ju att det är intakt. Men, ja. Nej, jag förstår inte det. Men eh, man hoppas ju att vinna matcher är viktigast. <laughs> ja, fast det, jag, jag har faktiskt reflekterat över det. Alltså. Jävla snygga. För ja. man vet ju själv när man har tagit på sin en hjälm. Ja. Och sen, alltså, det är därför man tänker så här Jag cyklar utan hjälm för fan, jag, Det är hellre att jag får en hjärnskada <laughs> Än att jag ja. ser fan ut i, ja. ja nej det är, ja, det är märkligt Det är ännu bättre Eller ännu mer Men kolla fotbollsspelare Alltså på högsta nivå Ja. det är väldigt viktigt hur man ah, ser ja, ut i bilden, ja, ja, ja. Ja, och Alla ja. tatueringar ja, som ja. på något sätt. Jag tror du och jag, du och jag vi, tillhör, vi, vi tillhör någon minoritet snart som inte är tatuerad. För du du har fan ingen tatuering Nej, ja. det, det lär inte bli någon heller. Jag tror Nej. Det, tror inte. Nej. Ett det... är ett annat blodmärke möjligt, men ja, inte mer. Ja. Ja. Men avslappning då? Ha, ha, har du, har du, när du lägger dig på kudden somnar du så här? så ja, har, har du någon avslappningsknep då då? Liksom. Ah, jag vet inte. Jag, nej, jag har inte det. Jag räknar tre putter ibland när jag spelar dålig golf. Ah. då blir man ju inte avslappnad på heller. Ah, nej, det blir man ju bara uppjagad. Men jag sover mycket sämre efter haft den där jävla sepsisen för några år sedan. Ja, ah. är det så. Att, ja, man vaknar ibland med Ja, det är, det är, det är faktiskt som ångest liksom. Alltså för, för, tänk om det kommer tillbaka ah. alltså, lite. ja. Tänkte, ja. Att kom tillbaka, men att man ja. var så jävla dålig. Ja. Ah. Och sen att man överlevde. Det borde ju inte vara ångest. Det borde vara tvärtom. Ja, Ja, jag borde vara lyckas. Ja. Alltså. ja, för det var ju jävligt nära. Ja, det har var var ja, vi ju pratat om för. Många som har varit riktigt risiga har ju i många år efter, ja. och kanske livslångt, får ju ångest i olika sammanhang. Ja, Men det är ju samma sak de som överlever hemska olyckor. Alltså, precis, ta bara det ja, bättre... Estonia. Ja. Många, många där som liksom som ja, var och, och, som... och då tänkte man det det vore ju enklare att se det positiva att jag klarade mig på något sätt men istället så blir det tvärtom. Ja men inte vi, liksom är, vi har det i vår DNA på något sätt att vi ska liksom jo, skuld, jobba med skuldbeläggning. Jo liksom. och om saker och ting. Jag träffar ja. ju folk fortfarande så, hur, hur är det nu? Ja, ja. Då brukar jag säga att ja, det är två år sedan jag var sjuk, ja, just det. Och då är det så länge sedan. Ja, så... Men det är samma sak som jag menar, Astrid Lindgren och hon blev riktigt gammal och de dog av en efter en. Alltså. De träffade sina tantor och var ute på promenad. Så det enda de pratade om var ju de som inte var kvar och döda och ja, ja. alltihopa. Så då, då införde de den här eh, strategin. De ställde sig och tittade på varandra och så sa de, döden, döden, döden! <laughs> och sen kunde de prata om livet, livet, livet. Så jävla bra Astrid Linge. Så jävla typiskt Astrid ja, ja. Men jag har hittat en metod faktiskt som som, som, för jag också så här och Framförallt har jag så här, om, jag, om jag vaknar på natten ja. En lögn i helvete och, sådant, ja, och så Det är, det, det. Ja, det är väldigt så. Men då, det finns ju ett program som heter På minuten på radion Som, ja. som är att de ska prata under 50, 60 sekunder under, med, med Och, det, och det, de, alltså det programmet är så jävla roligt Det är så jävla bra De är så skickliga alla som är med där Så det sätter jag på något gammalt Som finns på SR Play och även fast det är skitroligt och ett jävla chatter, då somnar jag. Oj, ja. <laughs> så det, så det, det är liksom... Fast, fast då vaknar ju Karin som ligger jämt och så har någon på min natten. Så. Och du, Oskar? Eller vad? Det det är flygplan. Det sällan man har ljud in här. Ja, det, det mullrade i varje fall. Ja, ah, okej. Okay. Äh, men hade, du hade inga avslappningsmetoder då? Nä. Nej, inte. någon. Att räkna puttar känns ju liksom... Ja, nej, men alltså man, får, jag Nej, nej det, jag har inget patent på det där. Det är med åldern. Man sover mindre. Men jag behöver inte lika mycket sömn heller på den delen. Nej. Idag är vi uppe. Jag ställde klockan på halv sju. Vaknar i kvart sex naturligtvis. Ja, ja. Bara för att vara säker på ja. varje tid. Ja, ja. ja det kommer tid är. också. Alltid fem minuter innan. Ja, men det är konstigt. Ja, men det är i sig positivt. Bättre det ja. än fem minuter sen, för det är bäst ja, det bästa jag vet. Man står vänta ja. väntar på folk. Ja, ja. ja. ja. ja det ser man. Men, men äh, vi tar lite Relaxing med Ska man lyssna på relaxande musik Då kan man ju alltid lyssna på Bob Marley Det, det är ja. inte så att det går undan precis <här> Nu lyssnar på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan. Det är Oscar F för fullt, hör du det? Ja, verkligen. De jag tror det var någon jag... lastbil eller något, men det är faktiskt Nej, Oscar. Jag. Ja. jag tror det är Oscar i alla fall. Kändes inte som Oscar när jag vi av i morse, eller klev ut i morse. Eh, ni lyssnar på fredagsfrallan. Anders Villander är gäst i studion. Jag heter Janne Holmbom. Du, jag måste bara... Den här ska du höra, jag ska spela en låt för dig direkt innan vi, innan, En låt till innan vi går vidare Den här killen, den här killen Han är 21 år Och eh, Alltså vilken jävla röst Och vilka, vilken oerhört skicklig musiker eh, Han eh, Jag spelar den så, så, så får du höra Jag ska sätta på lurarna Eller högtalarna så du hör också. när Du lyssnar på Alltså den mogna rösten tillhör en kille som är född 2004. Ja, en svensk. Hannes Aitman, eller Eitman heter han. Ja, grym röst. Men obekant i övrigt. Tror att bara en amerikaner. Så ja. säga, nej. Ja, ja, ja, jag F ja. kan rekommendera. Om ni, om ni gillar den här typen av musik. Så gå gärna in och lyssna på honom. Han behöver all, alla puffar han kan få. Den killen fruktansvärt duktig musiker. Självskrivet material. E eget skrivet material också. Så här. Du, vad heter Anders? Nu tänkte jag så här. att Vi skulle, vi skulle, vi skulle, fundera, lite på, vi skulle fundera lite på... Alltså... Fem grejer som vi gillar just nu eller älskar just nu. Och så tänkte jag att vi, vi bollar. Så vi börjar på femte plats, fjärde, tredje, andra och första. Om du skulle placera just nu, vad, som du liksom älskar just nu och på femte plats. Ja, det är svårt. Alltså, men ja, men, men är larvigt, något men... jag gillar egentligen det är ju att Trump och Putin, om de nu träffas, men det är ju sagt så att de verkligen gör det och... Och så får man hoppas att man kan ta det därifrån på något bra sätt. Liksom. Men, men jag gillar ändå att <coughs> de förstår att de måste träffas. Ja. Jag är inte säker på att de hittar någon lösning. Men, men det är ändå ett ja. steg i rätt ja, så, är det hör ja, Jag gillar det. Ja, det. På det något sätt är det ju liksom. Det, ja. det, är ju ändå, det känns ju som action i varje fall. Exakt, ja. Och han är ju där. Han är väl förmodligen. Trump, man, den jävla dåren om du ursäktar uttrycket. Han är väl den enda som överhuvudtaget skulle kunna få Putin. Att liksom göra någonting Inbillar jag mig Ja det är precis min uppfattning också Det finns ingen annan som Jag är inte säker på att Putin Lyssnar på honom heller men, men han godkände ju ändå ett möte Det gör jag inte med vem som helst Nej okej okay. Ja men det är din femma Den, ja. den, den är väl okej okay. då, då, då, då, då tar jag min femma Min femma är När man får Världsnaturfondens tidning För när man läser tidningarna idag Så spelar fan ingen roll om det är bra Så är det ändå en kläm på Men det är farligt Ja det är allt, de, de, de, de, de, de, vi lever i en värld där allting är farligt ta med fan ja. Och, eller, eller negativt. De har köpt nytt hus, alltså, alltså Allt sånt där. Och då Världsnaturfondens tidning som verkligen skulle kunna vara en tidning som verkligen har anledning till att ska göra hur jävla dåligt det är överallt. Mm. De, har, de, de försöker lyfta fram det som är positivt. I, i, liksom, goda nyheter titta här, de här ökar i antal ja, och, och, ja. och det här, här är ett lyckat vattenprojekt och rewilning-projekt och alltihopa så det, det tycker jag, en kred för en, en sån lobbyorganisation som ändå har fattat ja. att det går liksom inte att säga att det kommer gå till helvetet för det vet alla och vi skiter i det ändå Ja, så är det ju. Ja, det var min femte ja, men den, den var bara den, var, den, var bra den Janne, ja. tycker jag, så alltså, Sluta spela. Lägg pengarna på världsnaturfonden säger du. Ja. Ja. ja, eller hur? <hör> men min fyra, ja, ja. vad kan det vara? Det är ju att eh, hockeysäsongen startar upp nu. Sakta, men säkert. Eller är det något att älska? Ja. ja, det är ju häftigt. Jag tycker det är alltså... Det är men är, är, är, ni, är, spännande är HV fortfarande i högsta? Jag har ju ingen koll. Nej, det är ju tragiskt att höra. Det borde du ha. Men Djurgården är uppe i högsta ja, nu. Ja, det hade du koll på. Ja, den jag var. Så, ja, ja. Jag är och det är viktigt det ja. var med Stockholmslag ur den ja. aspekten. Så att det blir ännu mer fokus på ishockey. Men HV är definitivt uppe i högsta. Ja. Men, för... men börjar det redan nu? Ja, första träningsmatserna gick av stapeln igår och i förgår. Så att äh, i mitten av september tror jag det. Då sätter ju sering. Ja, okay. Det ser jag verkligen fram emot Det ja. är en sån där höjdpunkt man har i livet Tycker jag i alla fall ja, okay. mm. ja. Ja, min, min, min fyra Det är sommaren 2025 Alltså jag tänkte länge så här Det här kommer bli skit det var ju, Den börjar ju ja. knackigt Som bara den alltså Men nu vilken kanon Det har varit alltså Vilket väder Alltså det det, det, är så, det finns en sån oerhörd frihet när man har tre hundar så är det en sån oerhörd frihet att kunna ha dörrarna öppna, alltså utan att frysa ihjäl. Eh, så så äh, sommaren 2025 är nästan en sån här 2018 kopia på något ja, sätt. Ja. Alltså. Riktigt, riktigt bra. Sen ska jag säga att jag tycker att de senaste tiderna har varit nästan lite ännu bättre det det är inte så jävla varmt. men det blir riktigt, riktigt varmt och pallar man ju nästan ingenting. Alltså. Men det, du har väl varit ut och golfat oavsett väder eller? Ja, inte när det är alltså, på 30 grader Nej. Det är ju plåtsamt, det är farligt Ja, då håller jag mig i skuggan faktiskt Men sommaren får min fjärde plats ja. Sommaren 2025 nu är, tre, nu är det pallplats, nu börjar jag dra ja, ihop sig nu börjar du dra ihop sig Men äh, ja, nu måste jag ju, när du nämner golf Jag var på Blitz Open med min fru I Nordirland Åh oh. Ah, ja, i okay. två dagar och sen var vi en vecka och åkte runt på måfå Inget bokat, inget utan tog det. Ah, ja. Och den har säga Irland och Nordirland för den delen. Ja ah, alltså. ni åkte över gränsen också eller? Ah. Ah, ja, ja det, ah. nu är det ju koll på det men du blir ändå registrerad när du passerar gränsen. Ja det är klart. Ja. Men i alla fall så eh, om man har tid och råd eh, åk till Irland, markalöst och Ja. Och framförallt trevliga människor. Supertrevliga människor. Och var och varannan är mer eller mindre alkoholist och jättetrevliga. Och musiker. Och musiker, ja. Alltså, pubbarna är... Ja, ja. Det är ju ett av den köpen. Men hur var golfen då? Var det British Open då? Ja, det är ju sånt. Var det skitväder då? Nej, vi hade regn i timmen. Vi satt under en paraply med... Några enheter istället för ja. att titta då men, ja. men det var en timme sen var det hyfsat bra väder Som det är på Irland, det blåser över ganska fort alltså. Ja okej okay. Men är det någon, någon så här linksbana de spelade ja, på det eller? Dessutom, Ja det dessutom Längst upp i nordspetsen i Nordirland På Trash heter det ja, fantastiskt. ja det var fantastiskt De slår så jävla lång Ja <laughs> alltså, sinnessjukt Eller hur? Alltså, det, det, det, jag begriper inte Nej Nej, jag ärlig. Jag har hållit på med det i 50 år men jag begriper fortfarande inte hur det kan gå till. Alltså. Nej, Nej man, blir lite, man, blir, man blir lite impad av det. Ja. Min, min tredje plats, den går till alla kulturarbetare som inte tillhör de etablerade institutionerna. De som faktiskt ser till att kulturen kommer utanför storstäderna, utanför regioncentra. Alltså vi skulle kunna prata om regional kulturpolitik i Östergötland. Men det vill jag inte för jag blir så oerhört irriterad. Där liksom alla kulor mer eller mindre landar i Linköping och Norrköping. Och finns man inte. Är man inte verksam i Linköping eller Norrköping. Då finns man inte. Man är inte med på kinnpussandet och alltihopa. Så alla de som är utanför. Oavsett om det är scenkonst eller om det är musik eller dans. Eller, eller barnteater eller vad det nu kan vara för någonting. De, de, är, de älskar jag. För jag vet hur hårt de sliter för så jävla lite stålar. Och ändå så ska de liksom de ska ju betala räkningar och skita en gång i morgon. de också har jag hört. Så är det ja. så det, det var min tredje plats. Nu börjar jag. Näst ja, är, längst upp. Alltså jag blev tagen lite på sängen. Här, ja, det är klart. Så jag sitter och fantiserar så mycket orkar men men eh, Silverplats jag har kommit så långt att jag tänkte ja, att, det att det är idag eh, kräftpremiär med mina barn och barnbarn. Ja, det låter det bara ser jag fram emot det, och det är ikväll Så det ska bli trevligt på alla sätt. Be beskriv, hur hur, hur är en kräftskiva hos dig? Vad är Ja, för det är hos dig, ja, ja, nej men det är hos mig, ja, ja. Hur den är, det är, så ja, det, det är inget konstigt. Man bryter sönder de där, suger is. Jo, jo, sanktion. men alltså det vi pratar om, hur ser det ut? På, alltså är det bara en varsin hink och så sitter de och glufsar? <laughs> och sen går de och det, i fingrarna. Det, det, det, det vet jag inte, så, så enkelt kanske inte det är. Men, men det är inga konstigheter, utan det är ju ut med kräfter och västerbottenpaj och ja. lite köttbullarprinskov kanske som att det blir för eh, hungrig på kräfte för de är ju dyra. Ja, de är dyra. Ja, det är var det ganska flingar. ont om kräftet fick jag reda på av den jag handlade om helt. Asså, för den som fiskar i uh, Svartån med, han sa det gör mycket kräft i, i år. det var kul. Jättemycket. Det var vättenkräftet, det Ja, ah, okej, okay, det kan nog de vara kan var jag, jag tänka. Sämre, ja. Alltså, mellan tummen och pekring, vad kostar sånt kilo? 205 det betalade jag. Och då var de ju för, alltså, okokta då, så Jajaja. kokade de själv, för det, det är ju en del av... Ja, en del av grejen på något sätt ja. Nej så det, blir, det är min silverplats kräftpremiär idag med ja. familjen. Ja, är äter barnbarnen kräfter också? Tror jag inte, nej De har ja. tre och fem så de vet inte vad det är ja, de ja, okay. ja. Ja, Det låter ju som, det låter som en, en riktigt mysig grej ja, men då, ska jag, då ska jag ta Det känns lite tantigt att ha det på en silverplats Men jag hade en hel dag Med bägge mina tjejer Eva och Malin. Det är så, Eva jobbar ju som, som läkare nere i, och bor nere i Jönköping. Så det blir ju ändå liksom så här. Man, ja. Det är ju sådana här mässing och sånt skit. Men ibland träffas man. Men så hade vi en hel dag. Eva och jag, vi delar ett, ett genuint intresse för Loppis. Alltså, för fan, fanns, släpp in med Loppis. Så jag kommer hem och Karin säger, vad är det Vad ska du höra? Ta ju skitbra! bra! Senast kom jag hem med en, en cowboy. En cowboy, cowboy i, i nysilver <laughs> som, man, som man kan ha tandpetar i. Vad fin sån. <laughs> är så här, den tycker men Med sporror i hela köret. Så jag ja. tycker det var dödläckig. Ja, den kan du ha där ute i din musikstudio. Den behöver vi inte ha här inne. <laughs> Nej okej. Okay, ja. Men, men, men då, hade vi, då hade vi en hel dag. Och vi, vi hade i och för sig med oss ett gäng hundar också. och Då var vi, då var vi på Rudenstams. Ja var häftigt. Och käka lunch. Och jag tänkte så ja det här är en sån här jävla turistfälla. Ja. Men det, det är ju som det är ju liksom Smålands Toskana på något sätt ja. där man kommer upp för klättrar upp för det här, va? Och då, och man, de här Det ser ut som vinrank i de här äppelodlingarna. Och så jävla trevlig personal. Ja. Och så fruktansvärt god mat. Och Och, mycket folk antar. och gör mycket folk liksom <laughs> va? Av alla kategorier ja. liksom va. Men vi satt längre där och en Bedårande utsikt över, över vätten där uppifrån så Det var verkligen så här. Det är, det, det, är nog, det är nog det minnet som jag tar med mig ja. Från sommaren så här Och så få hänga med, med mina tjejer som är Supersköna och, och, och lika galna Det skiljer bara ett och ett halvt år mellan de där två så de, de, Och de, de går ju Barndom när de träffas på det här ja, sättet ja. också Så det blir ju ramser och skit Så det, det, är, min, det är min andra plats ja. men men nu förstår du Vilander det är nu vi ska skilja agnarna från vetat För nu är det första platsen. Ja. Um, nu kommer Bettan säga varför sa du inte mig för? Nej, ja, nej ah, men det, det, det, det, det, är, det den är så självklart. Ja. Nej men det, det blir ju alltså Thanos Cruising. Ja! Ehm um, det största publikevenemanget i Tarnås, nej det är det ju fel, det är ju Adlers som som också kommer snart. Första ja, just ja, Första torsdagen i september. Ja, det var liksom... Alla... varför, varför har ni dagar på dagar som ni inte kan uttala? Ja, TOSDAGAR! Tosdagen, ja, tosdagen. Ja. ja Nej men ja. det är också ett jätteevenemang med all respekt för det, men, men det går jag stapeln längre fram så det måste man ju åka ja. ut ja. ja. ja. det är kul att träffa människor. Cruising är så att, ja. att de att ja. de står ut och lägger ner all den tid får inte tillräckligt mycket cred för det. Eh, och jag vet att handlarna som finns på att de tjänar inte några extra pengar just den dag Men många som är där kommer ju utifrån och upptäcker att så ja. är ganska trevlig stad. Ja, eh, Allheder. Och eh, man ser ju hur glada människor är ja. liksom när de är ja. ute på stan och tittar ja. på de här åbäkena som åker förbi. Oh. Ja, otroligt häftigt. Så den... Eh, det blir min första plats. Ja, vad härligt, vad härligt. Och, och, och ja, det är så roligt att läsa polisens kommentar efteråt. Så liksom, ja, det var så här många fyller och så här många. Här... Var det en väldigt bra kväll. Ja. Alltså, så då, då var det liksom en, en, helt annan, en helt annan, verklighet. Nej, men, alltså en stor elås till Håkan och självklart Exakt. kompaniet. Som, som, som, som gör allt det där det är ju ja, men fantastiskt. Med, polisen är ju positiv. Ja men alltså det, men så, det så har det inte varit alla gånger Nej, nej, nej. nej. jag tycker att de gör det. Polisen gör ett kanonarbete. Ja. Min första plats och det är självklart det också. Det, nej, men det är klart att det skulle vara liksom vad heter det, Karin och allt sånt. Men det är så det, är så, det, är som, det är som du säger med bättre. Det är givet ja. liksom, va? Ja, men min, min, det som jag älskar mest av allt Det är att jag för ett år sedan sa drygt ett, ett år sedan fan, jag vill lära mig något nytt. Jag vill, jag vill utbilda mig till musikproducent. Och så kom jag in på en utbildning nere i Skåne eh, på en folkhögskola. Mm. Och det var ju liksom hundra år sedan jag satt i skolbänken. Verkligen hundra år sedan jag satt i skolbänken. Och på den tiden så satt jag inte så mycket. Jag sprang ju omkring mig. Jag tänkte för, säga Jag var dig som är ledig så tufft. Ja, ja. ja. ja. Men alltså så begåvade lärare, eller kollegor eller vad man ska ja. säga. Alltså, så oerhört skickliga på att på, på lära ut och, och få en att bara lyssna på ett nytt sätt och sådana saker. Och sen alla mina kursare som, alltså, som, som, som man har hängt med under ett år. Alltså, det är så, det är, för mig, jag menar, jag är ju 60 plus. Ja. Och det, man får ju inte nya kompisar där jävla lätt. liksom va? Man söker sig ju inte. De, man träffar ungefär samma Ja, Nån hela tiden så här. Så det, det har varit oerhört, ett oerhört berikande år. Så alltså. jag är så tacksam över att jag fick liksom vara ett, en, en del i det där gänget. Och då tänker jag just så här, att Det är aldrig för sent att prova något nytt. Nej. Det är liksom. Det, det, så det, det, det är min inlås. Till alla som provar något nytt så fick jag den själv och sådär. Ja. ja, det var det. Du. Electric Light Orchestra Mr Blue Sky Jag Är lite drag i Fram. Morgon till toren, men jag har en på säljan! Tror du anders Willander, men klockan är 8.00 Det går fort när man är kul! Så vi tack för oss. Vad roligt, en ny säsong av Fredagsföräldrarna är igång. Du vet att du kan lyssna på reprisen på söndagar mellan 10 och 11. Och om Gud vill, eller Allah eller någon annan Gud vill. Så kommer det ligga på Spotify någon gång under nästa vecka också. Då kan man lyssna tills man blir galen. Där är det dock förkortat så allt fin musik är lite bortklippt av upphovsrättsliga skäl som det heter. Anders, ha en riktigt trevlig helg. Har en riktigt trevlig höst. Ja. Så hörs vi igen. Sköt om dig. Det gör vi. Det är samma. Ha det bra? Hej då. Sköt om er. Hej.